«Я так відчуваю». «Ви ні?» «Згода. Ви майстер відважний, проникливий, але тут, беручи вашу пораду, я можу помилитися в виборі напрямку». Обережно зважуючи слова, відгукнувся Паладюк. «Чого боятися? В дії можна справити раптовими відворотами. Пропоную звідати психічні поклади в обсягах незвичайного, як феномену, що живить, обдаровує свіжою живучістю творчі зусилля» а забути, як на потопельністю, мешачу гризоту з невдачі, тижня в розбитих ладах. Будемо строїтись? Якраз ресторанчик. Зайдемо. По склянці з гіркоти. Я частую. Взяли біля стіни в самому кутку вільний столик. Загальний гамір збивався найгучніш уподовж високого постав'я. Там випивачі сидять на довгоногих стільцях або стоять, воліючи понад плечима передніх, пригощатись, а другі відносять свою достачу до звичайних пристанків. Паладюк знічувався при думці про можливий конфуз. Бо як доведеться з черги ставити шкалики, в нього немає чим платити. Сьогоднішнього доляра за денну працю одержать завтра вранці. В кишені був тільки грошоподібний токен на поворот під земкою додому. Але майстер, заплативши за перші чарки, Зоставив весь розмін, паперові доляри І срібний дріб'язок перед собою На поготові до витрати І вимовив оскаргу. Я часом чорно зневірююся, Бачачи занепад життя найсправжнішого. Наш вік без живого і натхненного руху Замість того, або вовкулацький захват, Або тупцює вперед, мов держачись за собачий хвіст. Так чи ні? Паладюк був мало приготований до цього синтетичного образу століття і хотів промовчати, але в самому порівнянні була гірка подібність. На час бездоброї великої мети для декотрих народів, а як і проголошена там, дома, то скоро вся виявилась як лжа, хоч нав'язувана з жорстокістю. Тому він тихо сказав «Так». «Ну, що я й кажу», зрадів майстер, «нам видно, заміж життя мов сірий дим». І в ньому стаємо півтрупами, півдушами, при півмислях і півпочуттях, півмріях і півволях. І скоро обернемося, відомо вам у що? У дрянь. Про неї, о, я читав, хоч сам вольнодумець. Так, читав з апостола, про людей останніх днів. Ми напівготові, тому треба вириватись. Тільки вириватись до чого? Казати можна до вулканічності. Так, у нашому внутрішньому стані. Хоч косо горіти, так навіть чий духу, аби не общуринитись у норах. Чорт би його забрав. Ви чули про револьверну рулетку? Чув. Від батька. І він мав приятеля за царизму дрібного офіцерика. Хто в товаристві мусів пробувати, хоч казав, то гріх, а що зробиш? Чудова річ. Не часто. Раз на рік пробую. Тоді піднімаюсь над поверхню каламутного моря з його тваринними прив'язями по глибині. На війні були? При якій зброї? Сапер. Часто з мінами. Чужі розряджувати, а свої класти. Чортівщина гірш від рулетки. Вам цієї не треба. Додам, я старий емігрант, усіма кістками боюся емігрантщини. Тяжко. Чого боюся в ній? На зборні, нехай з подібних, як я, щось інтегрується. Ніби соціальна аномалія. Зверх того громадства, взятого сумою всіх порядних людей. Певно, чесна більшість. І в тому трагедія. Проти її волі складається спільна аномалія. Хто пояснить? Я – ні. Потрібен новий фройдизм, одно я знаю. Держатися в стороні, і вам раджу. Але наша хвиля дужча, в нормі збірноти, ніж попереднє. Свіжа творчістю. Бачу, бо сам з попередньої, ну, підуждемо. Буду радіти, якщо помилився. Я затюдів ваших бачу, і награвати люблю. Проблиск новознайденої краси в стислості обсягів, ніби в горючій емблемі, вирисуваній мелодією. Проте це тільки зачин».